Jo ja gravo i en tot cas, com que és sí. editable... Lo, vale. lo, lo, lo, lo, lo, lo, Torna i torna, Iori. No. Un, dos, tres, ja... notícies. Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a les notícies. Uh, estic amb la Sílvia, amb Hola. el Miso Bona. I amb l'Oriol, tocant els botons Bones, què tal? Eh, es tenim espero tecnic. remenar bé els botons Bueno, segur que sí, home, segur que sí I, i, bueno, i comentant les, les notícies també I Iacua, trànsit, Oriol, Iacua uh, És que des d'aquí tinc la cortina i no ho veig gaire però... Ah, perfecte <laughs> La Laia ha dit fa un moment que no passava cap cotxe. Doncs si la Laia diu que no passa cap cotxe... Que, que m'estranya, perquè dilluns és festa a Barcelona. Sí, és no, com una cosa estranya. No, no hi ha ben bé retencions, però hi ha bastanta gent, per ser, que no hi ha ni neu ni ceps a la Cerdanya. Correcte. Bueno, ni, ni moltes ganes de pujar, ja, perquè aquesta gent... Ara, ara sent... ja van a la platja. Clar, se'n Ara ja se'n van, se van a, a l'apartament de, de cada Cadaqués. Com se diu això, això, a Cadaqués, a casa la Pilar. Doncs... Res, fetes les presentacions, comencem. Un salt de plens a Barcelona. L'Ajuntament de Berga explora la petició. Ivan Sánchez assegura que... Perdó. Ivan Sánchez... Una cosa, això era el, el titular, era... Sí, un salt de plens a Barcelona. L'Ajuntament de Berga explora la petició. Sí, sí. Explora bon. la petició, no sí, han dit que no No han dit que no, volen fer un sal de... L'Ajuntament de, de Barcelona ha demanat fer un sal de plens a Barcelona Referèndum No, no, és okay. que, clar, vull Pujo dir, això a... ja és Pugen aquí a tocar els collons per tot i ara els ovaris i ara, i ara farem sal, vota, un sal, votaré, sal de plens allà Jo votaré la senyora nazi aquesta perquè és es que quin alternativa ens queda? A la pila de a Barcelona. A la Pilar Raol, si a no, a la nazi sionista. A la judita, No, no, és, és surrealista, o siguin que pugin no? Que pugin, Bueno, és que tampoc no volem que pugin, no sé, no sé. Clar, no sé com definir-ho mira, poder em sembla un bon canvi, eh? De em fem un allà i que no vinguin. Pro que no vingui. A canvi però, no poden venir però, aquí. Tot el barcelonès Menys... <ríe> no, tot el barcelonès i tota la zona aquella de Costa Brava i tot, tot, tot aquell pijarí d'allà sobre tota aquella gent, han d'anar allà llavors aquí que es demanin DNIs si o sigui, deman... demanarem la declaració de la renda i si tenen una renda per sobre del llindar que establim no poden venir no, no, com... no, no, no no no. no sols deixa entrar a ningú, sigui ric o sigui pobre no es deixa entrar a ningú. Que vaig allà, baix es fa un salt de plens, una patum, una patum sincera de fet. Es fa una patum sincera, què us sembla? La seva patum. I, sí. ja. I ja que, està i que ens deixin i que en que pau els altres. Els gegants de Gràcia, no? I allà ja, tenen coses també. I ja, ja han dit on s'ha de fer, a la Plaça Sant Jaume, a ah, la Plaça del o al Parc del Fòrum. És el titular només això, eh? Aquí és on ja haurà les hosties, jo crec. <laughs> amb el subtitular. Ivan Sánchez assegura que no hi ha cap proposta en ferm i que tampoc es pot considerar un salt perquè només implica 15 plens però confirma que l'aprovació la, celebrarà el plenari. Per si ningú ah. el coneix Ivan Sánchez és l'alcalde eh? Sí a veure, és perquè que ja, és probable que, que, que ja sabeu que sóc TDH i jo ja estava pensant, o sigui, tingut dificultats perquè no teníem notícies i última hora buscant ens costava trobar-ne i dic fica't el Berguedà a què passa saps? Pues resulta que al Berguedà la primera notícia que em sortí dic vale Sempre donen una alegria. Sí. Uh, què més diuen? L'Ajuntament de Berga ha rebut la petició d'una administració superior per portar, un, no diuen quina, per portar un fragment de la Petuma a Barcelona. Així ho han donat a conèixer alguns regidors en el decurs del ple ordinari de juny a la capital del Berguedà, que sense entrar en detalls sobre la proposta han, in, han incidit en la necessitat que la decisió es prengui per acord al plenari. Sí, clar. Els ah, regidors van de decidir, això? En sèrio? Home, clar, de, de qui és l'Apatum? Del... <ríe> Del poble. De, no, no, de, no, una pregunta. Dels poders ocults de Berga. El patronat. Ah, Hòstia, el patronat de l'Apatum, com a mínim. venir una persona de Sant Andreu. sí. <ríe> perquè com que no tenen tabús perquè aquí això no es pot dir perquè com que saben on viuen la meva mare i la meva iaia i la meva família jo no vull que mori ningú Merda, pot ser que m'estigui cremant el cotxe no? és possible que ara mateix no tinguis un mare no, ja no tinguis cotxe però és veritat vull dir la Patum és d'aquí si aquesta gent li convé que es fa a Barcelona es farà a Barcelona o al Tíbet vull dir, es porta el gegant allà i es fa la Patum on, on toqui i a mi el que em fa por és què passarà, perquè això passarà, quan, quan hi ha quan, ja no sigui l'Ivan Sánchez aquest, que hi, que hi vagi la Judit, o hi vagi doncs, o el Cavaller, o algun d'aquests, que els hi digui, no, no, perquè Berga tindrà un patrocini d'aquesta companyia, com està passant aquí, no? Que et pengen totes les banderetes aquestes de... Vera és super superguai, però, però mata palestins, però, però molen, molen que te cagues. Llavors et, et van colant aquestes putes merdes i al final eh, tindrem farem la patum a Barcelona patrocinada per, per, per Vodafone. I això és el que passarà. Jo sóc amb aquestes coses sí que sóc de Patum. Un cop l'any, ni la verge de Caral ni la puta mare que ho va parir. Un cop l'any, per corpus i prou. I ja n'hi ha prou. I, ja I, durant, I durant la resta de l'any la gent de Berga trista. La 8, trista. El que arribi pel carrer, dos hòsties. I ja està, perquè som així. I ni que vingui Franco ni el rei. Només una. Bueno, si ve Franco no hauríem de fer una. <ríe> si ara mateix. Bé, hòstia, jo només per veure-ho, pues mira. Ja se n'hi va fer una, no? Sí. O, o, no, o no? Va, va ser l'any dels tres petums. La de Corpus la de la visita a Franco i la del Verge de, de Queralt Ah, perquè va venir per la de la Verge de... Oh, fer No, com... un altra, un Va venir, sí. Va fer una patum. I van ets, va va i... Dijous, no? obligar, la canyana, a la canalla, a la canalla anar allà a cantar. No, no es va obligar a ningú. No es va obligar a ningú. Ah, cantar, a cantar. Viva Franco ca... i aquestes clar, el... coses, això ho va ca... explicar el meu pare. A... Els segadors no no? no, no? No, no, pel que sigui. Lo que canta la Patum no normalment normal. no. No, no, no cantava en la Internacional. No, normalment no, perquè mira, fins aquí, eh, és que estem tocant la Patum i està molt a prop, però... Eh... No toques can... la Patum, eh? Això de cantar els putos segadors abans de que comenci la Patum, de la nit a la plaça, em sembla una puta falta de respecte. Què? I ja està, ja ho he vist, no passa res. Ivan. I cada vegada que sonen els segadors, aquella hora aquí, el Mende, el xiula i mitja plaça em mira amb cara de... Ara quan comenci, aniràs a terra. Però... Ah, T'enrolles tant que se m'ha bloquejat el mòbil i no ja no podré llegir la notícia. Bueno, bueno, perdó, perdó, però volia expressar la meva opinió com, com a bon xernego, com a xernego que, que ho els catalans. Va, home, vinga. Menjo palomites, crispetes, estan molt bones. Tu busca la notícia, que és el que has de fer. que estàs més despistada que... DDA, ja t'ho he dit. A veure, ah sí, l'alcalde Ivan Sánchez afirma cores d'ara, no sé si ho havia dit i això, eh? no hi ha cap proposta en ferm i que l'encàrrec del Consell Municipal de la Patum és de continuar-la explorant, <ríe> entre cometes. Què vol dir això? Explorar... I ja parlen, parlen com, com polítics com, com professionals eh? parlen com si fossin, com, com un... si fossin sí. polítics fa 10 anys no? la qüestió l'han plantejat Judit Vinyas, portaveu la teva superamiga Hòstia, és la que ha dit si es podien a fer a Barcelona la tu? no sé, ara ho podem ha demanat si es podia anar a fer així Jordània perquè, portaveu de Berga Grup Independent i Ferran i Aimeric, regidor de Junts per Berga. Aprofitant exposició. el torn de, de, de pregs i preguntes, els dos electes s'han interessat al voltant d'aquesta iniciativa, després que el Batlle en fes referència en la darrera trobada de l'òrgan Patomaire a la ciutat. I més enllà de posicionar-se sobre la invitació com a tal, tots dos han argumentat que la decisió l'ha de prendre el plenari. Tornem-hi no fos cas, que, que, que li demanéssim l'opinió al poble de Berga per Re. Home, a mi em molaria molt a mi que, que, es que, un, que es fes un referèndum i ens donguessin d'hòsties una altra vegada. La policia local, a més a més, no? Imagina't. Sí. La societat bergadana dividida dinars de família... Famílies espatllades, no? Espatllades. Intereconomia, debat sobre patum sí i patum no. Pitjor que l'1 d'octubre, no? Dividiria encara més a les no, famílies. Pitjor no, pitjor que l'1 d'octubre. Pot haver una decepció més gran. perquè. Sí. I l'urquinaona que seria? La font del rosa, allà amb containers de Montiavall. Més o menys. No, uh, porta porta a les barricades la veritat és que serien lamentables. Eh? Sí, no sé si... és veritat, no n'hi Hauríem d'anar a l'àrea d'emergència, de, forçar el pany i fer alguna coseta. En concret, Aimeric i Vinyes han fet referència a l'actual regulació sobre la sortida de la converseria Patomaire, fora de Berga, i que té com a punt de partida un acord... que és aquest bitxo? Corre un bitxo per aquí? Hòstia, molt bé, eh? Sí, Podria ser que tens TDA, ja dic jo concentra -te. Sí, em concentro. Sí, Dona copets a la taula, perquè l'Uri... <ríe> ah, molt bé, tècnics ho recomanen. És, és el més fàcil de dir, t'acupets a la taula. <ríe> Han fet referència a l'actual regulació sobre la sortida de la converseria Patomaire fora de Berga i que té com a punt de partida un acord de ple que data del 3 d'octubre de 1963. Oh, wow. El text estableix que no s'estableix... Això què fa? Quants anys fa d'això? 60? No doncs ho sembla que és l'època que Franco va venir, merga. Sí, més o menys, no? sí. Pel que sigui, van dir, doncs va, es pot treure la Petum. Va. Oh. Sí, quan ma mare va néixer, això s'estava aprovant molt bé. Sí. El text estableix que no s'accedirà a les peticions de desplaçar la totalitat o part dels elements de la Petum sense l'acord previ del ple la decisió serà... Això ho va dir Franco, eh? perquè, perquè després digueu que no era demòcrata I al pantà es que... no és no, so que, que, es que com sou no tot és dolent és no. es que sempre mireu la cara de la història que us han ensenyat els maoïstes rojos separatistes i clar, tio, és com sou eh? La decisió serà la quina sigui però penso que ha de recaure aquest plenari de 17 regidors i regidores perquè si no estaríem fallant a un acord del ple ha plantejat a Imerich bueno, o sigui fa... un acord del ple no pot contradir un acord del ple no, o sigui, el, el ple fa 62 milions d'anys va acordar una cosa i ara el ple no pot decidir que, que no o per, ai, que, que ho voti la gent o que, o que es traslladi als el, bueno, patomaires jo si t'haig de dir hòstia, la veritat això no ho deixaria en mans ni de la Judit ni de la Aymerich. Ni de la gent de Berga exacta. Jo verga. Exacte. Tu faries un cop d'estat i ja prendries tu la decisió. Perquè no, va del teu rotllo. I, i, si, no? si hagués de demanar jo... Ai, que poder no faria el Patum. Eh? Ja deixen saltar les dones, encara no. Perquè és que últimament... Em sembla que han començat Patum i, i està ple de, de, de dones, de, bueno, de, de gent de fora... i, i... És terrible, la patum és terrible És terrible, és terrible. Abans, doncs mira, Gent que... que no és blanca Si has et, et, vist que no siguis blanc bueno, he, dit gent de, he, dit, he dit gent de fora Jo crec que s'ha entès no? Jo he volgut recalcar el que volies dir. Bueno, És doncs. que ja no t'agrada Ni que no siguin de bé No m'agrada no estar quedant així, eh? Però bueno, va. Seguim. Per part de Vinyes A més del debat en sessió plenària Caldria fer una consulta Perquè sigui el conjunt de la ciutat Que es posicioni sobre aquesta qüestió la Vinyes. Ha dit que es faci un referèndum sí, la Vinyes. Sí, sí. Creiem... Uita. Compartiu més del que et pensaves, eh, Ivan. <ríe> no, no, que jo t'ho dic que moltes vegades, jo amb aquesta senyora, si m'ha sentit... No, no, no, no a dir una cosa, però... Si m'has entès a parlar-li, partiria Si vols, digue-la i ho tallem, quan ha dit. <ríe> no, no No, no, no, no la diré, no la diré. No, perquè... No, és el teu personatge no, no s'han de formar bandes terroristes en contra de ningú ni, ni per ningú però, vora, et... però... <laughs> però, bueno, però si hi ha algú en algun ajuntament dient tonteries i, i té una mica de por quan puja els cotxes vull dir seguim, seguim, seguim creiem que és una cosa seriosa i que s'ha de tractar bé Exacte. ha incidit la portaveu de BG Berga Grup Independent vale. BG ho han que? Afegit... Ho diuen Afegint... les persones, però estimen els animals. <ríe> Afegint que no es pot crear un precedent. A més, també ha assenyalat que dins la ciutat de Berga hi ha diferents visions, i per això creuen que és un debat que va més enllà. Hosti, no s'acaba mai aquesta notícia. Tio. Aviam... Perquè hi ha molt a dir sobre l'altre. M'ha sorprès que avui aparegui això. Quan jo estava totalment transparent amb el tema, eh... ha declarat l'alcalde, Ivan Sánchez, que ha indicat que ho ha posat sobre la taula del Consell Municipal de la Petum perquè és un òrgan consultiu, però jo me'l crec. En tot cas, el Ball ha assegurat... És un òrgan tan consultiu que fa 3 o 4 anys una senyora dels plens va dir però jo penso... i li van dir, calli, fora. <ríe> van dir, fora, senyora, què fa vostè dient coses? Encara rai que se li dona una bengala, dos cops al vespre. En tot cas, el Vall ha assegurat que avui dia no estem en l'escenari que aquest acte acabi passant segur i tampoc està clar eh, els termes en els quals s'ha de dur a terme. Ah, llavors, ningú ha demanat que s'emportin la Petum, van ha dit, i si ens l'emportem. És que l'alcalde com és, eh? puta cup, tio. No t'és culpa de la CUP, ja, ja us ho he dit fa, fa molts anys. Però... D'aquesta manera, Sánchez ha afirmat que quan la cosa estigui clara, ho sabran els primers. Gràcies. Saps què ho deia, això? Stalin. Tàlid. Amb tot, en els intercanvis no s'ha especificat quin és el motiu a l'espai en el qual celebraria la, se celebraria la mostra. La mostra. Una exhibició. Anem a fer una exhibició. Sí. Ah, perquè... De... Serà... Hòstia, hòstia, també, ara pensant-ho un salt de plens. A la puta plaça Sant Jaume, quans niqueven? Allò Plas, pot ser... Plas, com ho faries? És que no el faries? Allò pot ser acollonant, eh? I, I la plaça de la Ribera, on seria? no els vestirien, els el plens? fòrum. I que abria 1.800 no, no. plens. Podria saltar tothom que el, vulgués. Que a l'entremig del Primavera Sound, sa un, un salt de plens. <ríe> Patrocina Estrelladam. Estaria perfecte. Com la Patum. Jo ho veig. Sí, sí. Hòstia, espera't, eh? Que al final, al final la traurem, la traurem. Traurem a passejar, la Patum. Traurem la, les figuretes aquestes a donar voltes. No, perdó, que és, és cultura. És, és cartó pedra, però. Sí, com sigui... <ríe> Sí que s'han aportat algunes pinzellades sobre la petició compartint que no se celebraria en un espai públic i que tampoc implicaria la sortida de cap figura. I doncs? I el Liceu. Els plens, o clar, sigui que és ja no sé. una festa privada d'uns pijos de Barcelona? Sí. Quan torni és no... Puigdemont, sal, dir... sal de plens a dins el Parlament. La vegada... el, liceu, el Liceu, que ho al Liceu i que s'encenguin. No? Era el Liceu, no?, el que es va encendre dos vegades? O tres poques A la vegada l'alcalde ha valorat que no es pot considerar un salt perquè només concerneix 15 plens. Bueno, aviam la patum de la Pietat, no n'hi nian gaires més, eh? Ja, però la patum de la Pietat no és la patum. I la patum fa algun centenar d'anys, tampoc no havia tant. No, no, no. no. No, no, no, no no Aquí no hi estic d'acord vale, Referèndum petum, sí. petum fora de Berga, sí o no, Oriol? Fem una prova de referèndum, no? Sí. Petum fora de Berga Bueno, sí. clar, Agon Al mercat de Sant Andreu Però, la, a, home, a, a davant de la paradeta de casa, mi, casa teu, no? a, casa teu. Allà. a mi em faria il·lusió portar-la al meu barri Exacte per... Faries d'administrador, no, sé. no?, allà des del balcó. Teniu alguna plaça Mira. maca, allà, o què? Moltes, sí? a Sant Andreu, moltes places boniques. Com, com per exemple... Com per exemple la plaça de les Palmeres. A la plaça de les Palmeres, eh? Sí, que, que és gran. I hi, eh? hi, hi ha Palmeres. Tenia pinta... Jo pensava que era pel bar, no?, perquè sempre hi ha un bar Palmeres. Sí, el bar Palmeres. En alguna ciutat sempre hi ha... No, Barcelona bar n'hi ha de veritat de Palmeres. No, jo, jo sí que ah, jo crec, crec que l'hauríem de treure. Sí, sí. sí eh? Tu creus que sí? Sí, li convé, és una mica com la família real, que li convenen aires nous, perquè Exacte. si no es queda sí. massa endogàmic el tema. <laughs> però ell ell no té DNI de Berguedà, perquè no va néixer aquí. No pot votar. No, pujar 38 vegades al Pedraforca i haver-me casat tres vegades a Queralt no val, oi? No. no, però per mi, per, mi, per opinar d'aquestes coses, no sé de Berga. I haver viscut a Berga, s'hi val més perquè ens, ens veuen sense la nostra mirada carlina <ríe> filla de puta, mala persona, adiós pàtria, rei, perquè som molt tancats. Nissu, patum-se doncs, fora, sí o no? Jo seguint el símil de l'Uri amb la monarquia, jo, com que penso que s'ha d'eliminar de la monarquia, l'eliminaria la patum-se de Berga, no de fora. O sigui, tu patum no, tu, <ríe> ni a dins ni a fora. Perfecte, em sembla una posició molt vàlida. Jo la petum només per les vergadanes Només per les bergadanes. Petum sí, els... de senyores. De, clar, ja us deixem pujar la guita pel carrer Major no, no, i voleu només més per coses. Dones, només per les dones. Ja pujeu la guita pel carrer Major ja el dimecres. el gegant de 120 quilos. Exacte. No, no voleu petum? Doncs vinga, petum. Jo per mi... Uh, estic entre la postura de l'Uri i la postura del Nisso. Si em dones a triar la del Nisso, si, si no puc triar perquè la gent de Berga m'apunyalarà i jo mateix m'apunyalaria, doncs la de l'Uri. Patum a fora. A veure, a veure què passa, només pels pel riures. A veure els cremats, no? Bueno, no, però ja, fa, ja que ho fem, jo ho faria bé. O sigui, no traiem els plens. No, no. Patum, Tot. Un salt un sal i un passacarrers per tot Barcelona. Tot, inclús Un els hi portem el bisbe de Solsona i el Picoleto. Tot. Sí, sí, sí. Totes les figures. Totes les figures. <ríe> Home, i tant, i tant. I montem la barra callà i, i mantenim l'Ateneu 34 anys més. <ríe> bueno, doncs en principi hem quedat que Patum a fora de Berga, sí. sí. sí. Per tant, a priori, estem no, d'acord amb la CUP. Dos sis i dos nos, eh? Bueno, hi ha, un, hi, ha una hi ha una abolició Abolició de la Petum Hi ha un no I dos sis Llavors el poble diu que El I poble ha no. parlat que, que els plens s'han de fer a Barcelona I el poble té raó Clar, també podríem fer això no? La, la patum fins aquí i el salt de plens que el feguin fora M'aniria millor al revés Però bueno Bueno, de continuem la festa a un altre lloc I dius, ara he d'agafar el cotxe Sí. ja et quedes a la barraca xiqui-cling <ríe> ja està, ja s'ha acabat la notícia 4 anys de presó per atacar a una mare amb un cúter per una discussió al grup de whatsapp de l'escola clar que sí poder hauríem d'haver fet primer aquesta i després la de la Patum perquè ara queda com molt no? una senyora amb el cúter a la mà hi ha molta inseguretat eh? bueno, el, grup, el grup de whatsapp de l'escola per què devien dir, o sigui, tu que estàs, Sílvia, sí. com a mare, que es deu estar amb grups de WhatsApp d'aquests, que han de ser... Molts grups Perquè suposo que es deuen passar imatges d'aquestes de bon dia, que és un conill que diu bon dia, no? I molt, no, no el pitjor són no... els aniversaris. Els aniversaris és el pitjor. Clar, felicitats, demà, Marc, i 30 felicitats, demà, Marc. Demà porta d'esmorzar. Felicitats, moltes gràcies, felicitats, felicitats, felicitats. perquè no fiques un cor? Ja està. No, o perquè, o perquè el Marc no el felicita a la seva família com s'ha fet sempre. I prou. I el dia que el Marc fa anys que li portin xutxes. Doncs, això, la senyora amb La condemna també prohibeix a l'agressora apropar-se a la víctima a menys de 200 metres i una indemnització de 12.700 euros. O sigui que per, per ensenyar-li el cúter li han dit... A part del trullo... Per, o sigui... Trullo? Aviam. Ah, no per atacar-la amb el cúter, o sigui que ah. la, la va arribar a... Ah, és que va... dic home per ensenyar un cúter que és de manualitats Home, well, sí, sí. Que s'entén per atacar Que ja? era el vaquill a aquesta senyora Doncs una dona ha estat condemnada a 4 anys de presó per atacar-ne un altra amb un cúter eh, per una discussió en el grup de WhatsApp de l'escola dels seus fills Bueno, a vegades hi han coses, jo ja vaig fer un dia una secció Clar, eh, El meu fill porta 3 coses... dies que li foten el bocata, no? Deu anar per aquí no? O no? O no? Bueno hi poden haver discussions per moltes coses i el grup, de futbol, el grup de futbol una vegada perquè uns eren del Madrid i, van, i, i va guanyar el Barça home, sé sí que és una raó va per fer-ho cúter, no? <ríe> no, mínim? no, però es valia un ser del Barça i del Madrid, es això es són cúters i vaig de béisbol i a més a més era la iaia del nen, no era ni la mare julegans sí Uh, bueno, a vegades hi ha temes que hòstia santa, saps? És que estàs allà molta gent diferent i és, és complicat No, no, no s'ha d'ajuntar la gent diferent Això de la diversitat <laughs> a mi no m'enganya -sagre <laughs> Segregació ja T'obliguen bueno, uh, a... Uh... No, no, clar, perquè, no, perquè goita la diversitat Aquest porta una senyora amb un cúter Ara que Tu amb la diversitat i jo amb Si el teu fill o filla Fa una, un, eh? un extraescolar amb, amb, amb, amb, amb altra canalla doncs Tu has d'estar en un grup de whatsapp Amb els progenitors Que normalment més que progenitors són les mares Diguem-ho clar, són grups són de mares Perquè els pares hi són per figurar però no. Són progenitoris Perdona que uh, doncs això que, que... Pompeu Fabra ara mateix ja m'has ja despistat amb el TDA ja no sé ah. el que estava <laughs> a dir Perdó. No, passa, Perdó. no passa res ja m'ho programa que, que per endavant els, els grups són molt complicats sí. <laughs> doncs això li han, caigut, li han caigut 4 anys per uh, per allò del CUTE ha d'entrar sí. eh? eh? i 12.700 euros no ho oblidem eh? que a mi no sé què em molestaria més però eh? <laughs> Soc xerrego, sóc carrego, però sota aquí una mica, eh. Si sí, és tarda 4 talego o haver de treballar mm, 12.000 12 euros 200, 700 €, per donarlo i cotitzats, eh, vull dir, allò amb un contracte, amb un jefe, amb, un, amb Home, és merda. un bon negoci, eh? doncs quasi que jo firmo, eh, de tenir una discussió si no me l'han de clavar, que només me l'han de i me posen tot el meu. Hostia, espera, eh, estic llegint una mica per sobre i ara ara, ara, molt bé, ara els furats. <laughs> Amb aquesta sí que li va enviar tapar els jurats, perquè goita. Oh, oh, oh, vale, vale. Uh, segons ha recollit Europa Press, les nostres fonts, el jutjat número 3 de Palma, de Palma, eh, els, els vostres, els països catalans, eh, sí, sí, ha imposat sí. la prohibició d'aproximar-se a la víctima a menys de 200 metres i comunicar-se amb ella, i una identització de 12.772 euros. Els fets varen tenir lloc quan, després d'haver-se insultat i amenaçat a través del grup de WhatsApp, la processada va citar la víctima en un lloc on va agredir-la, o sigui que l'altre... També va dir. A tres, ella li va dir, "A les 3 en el parque a I l'altra i van I li va dir, "A les 3 no, a les 2." "Jo <ríe> voy vull estar ahí a les 2." A veure. Si sí. sí, era, Palma segurament va dir A ses dues oh, ses hores <ríe> A ses dues hores el parc Es parc, es parc? Jo hi soneré ses dues hores No hi ha cap amenaça que soni en sèrio amb, amb Balear no Excepte re. la del baltònic Que pel que sigui sí, va sonar molt en sèrio si Grande, grande, grande I que grandioso. es va trullo molt fort Però hi ha algú pitjor que baltònic a Balears. Aquesta senyora amb un cúter Sí Ojo, eh? Perquè ella li va dir A les tres al parque i l'altre la, li va dir que sí. Sí, sí. Bueno, bueno. Pexolita mirrajita. Vull dir que, que sí. aquí, això era una baralla legal. No, vull dir, les dues venim el Consensuada que, passa... sí, el que passa Però que el... potser no s'havia pactat el tema armes a, i tal. Clar, això, de dir, això, això ens venim, ho va ensenyar... Venim amb navalla o sense navalla? Eh? Valen els cúters? Ens clavem no, de les què? ungles de, de, de gel? O... Clar, el segle, segle d'or ens va ensenyar aquestes coses, no? que quan fas un duel doncs tria l'arma, perquè pot ser que si no l'altre es presenti amb el que vulgui Exacte, com a Juego de Tronos no? ah, exacte, Has de triar l'arma, no? Tens de ser fi o un duelo bueno, Doncs mira, porto un pincho. I els fets van tenir lloc quan després de haver-se insultat pel whatsapp van quedar i la víctima la va agredir ferint-la de diversos talls greus al cos concretament al cap a la cara, a les espatlles i als braços Ja no m'interessen els 12.000 el euros cúter. També ja t'he de, de dir bon cúter, eh? Sí. No gaire bo Si amb tants talls l'altre encara és viva i pot denunciar <ríe> Podríem és <ríe> sí. un martell que cúter sí. <ríe> <Home>. <ríe> és molt primer allò però... oh, va, però, va, la, la... jo crec que ai devia ser un cúter tenia... vell que se li devia infectar tot mare el meva el tenia molt poc tret no? sí, de... no, cúter, poc... Clar, era d'aquests amb seguretat no? que només sí. pots treure la punta per sí. perquè no se li trenqués doncs diu això que diversos talls a la cara com i... la rapadora que li poses l'1, al 2, al 3 doncs allà també li va ficar només dues fulles ah. eh, allò ah. farem 8 mil·límetres entrarem 8 mil·límetres doncs bueno, no sé quants vam entrar però en va, va fer uns quants eh? perquè d'acord amb la resolució es compleixen els elements objectius del tipus penal pel que sigui ja que es va provocar una lesió que va requerir tractament mèdic concretament punts de sutura per la curació de la ferida com es pot veure en l'informe forense més, eh, a més a més que per la ferida es va utilitzar un, arma, un cúter que ha de ser considerat com a perillós per la vida o la salut bueno, sí, depèn com l'utilitzis el cúter, el, no està... El cúter en principi bueno, poder sí, no? que és allò que diuen que totes les coses estan fetes primer per matar i després se'ls dona una utilitat més lògica no? que és com eh, els avions, els avions primer van ser doncs, a, a, a veure com puc matar la gent que està tomada pel cul sense i llavors li dones una utilitat com viatjar o el que sigui però primer, sí, sí, és el... primer matar Majoria el cúter ben. jo crec que devia anar per aquí doncs hi ha un oficinista que, que, pel que sigui, no és del Berguedà o del Solsonès i no coneix el Pallarès i, i necessita un cúter. Llavors... Què cúter? Per culpa del cúter? Què cúter el cúter? La, jutge, la jutgessa ha conclòs que la presumpció d'innocència que assistia a l'acusada ha quedat totalment desvirtuada, clar, sense que hagui quedat cap, eh, cap dubte després de la pràctica de la prova l'està sangrant l'altra senyora amb un cúter clavat, doncs devien dir ha sigut ella perquè, clar la sentència no es ferma i s'hi pot presentar recurs d'apel·lació davant l'audiència provincial de Balears i fins aquí s'audiència que n'hi diem ajà. allà exacte Benvinguts i benvingudes al reportatge Avui que ja arriba el bon temps doncs he pensat que podríem parlar d'una espècie que també una mena d'insecte que, que, que ha aparegut a part de mosquits, formigues i de més bitxos molestos que són els assetjadors perquè clar, quan les dones ensenyem més enllà de la cara i les mans comencen a aparèixer eh? comencen a sortir com els boletets ara com els moixerons, els moixerons surten sí. quan ve bon temps, doncs, sí, com, doncs apareixen però... els assetjadors com sí, moixerons ara sí. no, ja hi que, que, que s'ha sí. posat fins les orelles avui per dinant, anar a vendre bolets perquè és un professional del gènere yes, doncs bueno, avui parlarem d'això, dels de diferents, diferents tipus d'assetjadors, aquí, no, aquí no hi entren tots els, els que toquen els que, vull dir, això ja és un altre nivell, els ¿saps? que toquen, no... què vols dir? els músics? No els que et posen la mà sobre vull dir, és només assetjar diguéssim, sense... El, els hagi... assetjadors físics sense contacte directe sense contacte directe, vale? eh? sense contacte directe perquè si, per mi assetjar és això vull dir, si no hi és abusar si et, si et foten mai tot això vale? i tampoc no, no, no sabria com gaire no fer una broma m'interessen les etiquetes que és el que, el que, vale. el que treballes he, de... fet, he fet com que <laughs> <laughs> les retalles amb el cúter eh? les... sí. vale. pues he fet diferents categories la primera seria els que et diuen comentaris desagradables quan vas pel carrer. Jo també el primer dia que em vaig posar tires, ja m'hi vaig trobar. Més, malauradament era la fira de maig, ja m'hi vaig trobar. Bon, sigui... dia, bon dia per, per, per tirar pel terra la classe de treballadora, la veritat. Um... Eh, senyora! La, la... meva fira... Ja, bueno, sí. No, no, res, anava veure la meva fira allò que feia una actuació. I... Has vist el meu piropo, eh? Eh, senyora. No, no, és que no era això. No, és que no. No era això. Són altres coses. Que... I a més a més, l'especialitat és, tu, hi ha ja notes que et miren, però tu vas caminant. Però aprofiten. Quan hi has passat, quan estàs d'esquena, llavors és quan comencen. I jo què vaig fer? Em vaig divertir tot, eh? Perquè em paro un sec i em giro un cara de mala hòstia i de cop t'esbaixant eh? el cap. Saps allò en tu plan... disimulant allò com com els gats quan estaven intentant menjar-se el menjar del plat i els pilles i... una, una roda de reconeixement no? cada cop els hi posen la llum als quatre i diuen, eh, qui ha sí. sigut? i tots, eh, sí, sí, sí, tots tapant sí, sí. la cara no, perquè clar, s'esperen que tu et facis petita no, no, vaig parar, em vaig girar, els quedo mirant i, i ningú em va mirar la cara eh? què passa aquí? seguim amb el segon aquesta el gent segon. va a tope eh? Els que et persegueixen pel carrer. Aquests no fan riure, però els havia de dir, també. Jo m'hi he trobat dues vegades. Però això existeix, encara. Una vegada sortint del curro i una vegada a la nit tornant al cotxe. Bueno, acabes fent una carrera de latisme, no? Perquè, clar, camines més ràpid, l'altra també camina més... Sí, l'altra camina més ràpid, però mi esprint no em guanya ningú. Bueno, no em guanyava. Ara ja sí que em guanyen. No s'envolta aviat, eh? sí, sí, sí, tant. Sí, sí, o sigui, des de la porta de la feina fins al pàrquing i era de nit i, i quan vaig entrar al pàrquing em vaig quedar a córrer i llavors quan em vaig ficar al cotxe i me'l vaig creuar i se'm va quedar mirant allà i jo adéu, adéu, saps? T'he guanyat, però... Mm. Va, la meva puta medalla. Sí, per sobreviure, merci. Va, Estic molt orgullosa de mi. Um, després hi ha els que et persegueixen en un local aquests ja no fan por perquè on hi ha molta gent els locals por no fan però bueno de molestar si sí que molesten, saps? És allò com el gat quan obres una llauna de tonyina que et va perseguint per tota la puta casa Clar, pues que mica... no te'l pots treure de sobre ja <laughs> sí, sí. Seria una mica saps que local. serà allà durant molta estona no? Sí. però no atacarà <laughs> bueno sí però bueno, saps allò vas marxant com pots llavors què més hi havia? els assetjadors digitals Uh, a mi no m'ha passat mai perquè soc bastant selectiva amb qui tinc d'amistat a les xarxes, però sí que tinc col·legues de, de, bueno, que envien missatges que no toquen que no paren, tal, tal, tal uh, però sí, el que sí que m'he trobat és, tot i triar qui tinc d'amistat hi ha una persona, per exemple que fa dos anys que cada més o menys dos tres setmanes em fa una petició d'amistat no l'accepto i me la torna a fer me la torna a fer pot ser fer, que, hi ha, que hi hagués una secció que vas parlar d'això que era un senyor gran. No, aquest no, enviava... no, aquest és més jove que jo. Ah. No, no és aquest. Aquell però... senyor gran m'enviava missatges perquè jo el tenia agregat perquè era l'avi d'una amiga de la Judit. Em va semblar tan divertida, aquella secció. Hòstia santa, no ho sé. Bueno, no... Jo sí, jo ho recordo, era... perquè m'ha quedat molt gran. Ja he explicat ja tota la meva vida. Aquí. Un senyor de 80 anys, eh, tirant la canya fortíssim. <fut> A l'avi d'una nena que recollia en el cole perquè també era així, rotllo, com un grup de WhatsApp. no i era no, A 80 no, 60 deu tenir, però bueno, és igual, era un iaio. Hòstia, terrible, i el senyor fortíssim, eh? Sí, I sí. I això, doncs... Pues, buenos días, un... i no sé què, un, i buenas una, noches... Una foto de, no sé, sí, sí, sí, d'un sí, sí. llengardat sortint d'una cova i dient buenos días. En color sèpia, no? <laughs> <Sí>. <laughs> bueno, doncs pues això, saps? Um, 30 o 40 sol·licituds d'amistat amb dos anys, i no para el xaval, eh? És com alguna bueno, cosa... I no li vull dir res, perquè si li dic alguna llavors donaré peu a, a, a, a parlar amb ell i no vull. Però, hòstia santa, al final ja me'l trobo pel poble i... I miro, bueno, me'n vaig cap a l'altre costat. Llavors, què més, ja? Ah, sí. Uh, aquesta categoria no seria ben bé de d'assetjador, potser seria més aviat com observador a distància, mm, però bueno, tampoc no fa por perquè ho descobreixes l'endemà. És, és una mica, no sé gaire com explicar-ho, posaré un exemple, llavors ho entendreu. Uh, per exemple, una vegada que vam anar de festa amb unes quantes amigues, i lo típic, allò que vas fent fotos de, de festa i tal, i l'endemà, bueno, les vas passant pel grup, i l'endemà allò que te les mires, i ens en vam adonar que hi havia un pavo que sortia de fons a totes, sortia, a totes, a totes les fotos, totes. però mirant, com si volgués sortir la foto mirant, perquè dius, hòstia, però és que a més a més, lo més fort és que eren, a diferents ubicacions, perquè era un concert, que, que ens vam anar movent, Però, i a diferents hores. Vull dir, hi havia fotos a la una, hi havia fotos a les cinc. Entre divertit i terrorífic. Eh? El, el recordàveu o era un espectre? No, no, el no res, Per això que dius, hi ha assetjadors que tu no els detectes. I dius, vale, no et molesten en el moment... Però dona Iuio, també sapiguer que hi ja han Però sigut, saps? Però sona ja, sona <ríe> Com el puto fantasma, un fantasma, saps? Un com... assatjador fantasma. Sí. Ells poden veure. no? Però tu ah, amb ells no, només amb fotos, no? En fotos, o posant clar. un mirall, posant Però... un mirall. I és que es veu molt, perquè a més a més és allò, totes mirant a la foto, i llavors tota la gent de fondo, doncs pues, està tothom xerrant i ningú... I veus com, saps com quan enganxen una cara allò? La cara allà mirant, és que va ser molt fort, eh? No sé li he posat aquest nom. No sé si és assajador, vosaltres que considereu? Jo, un fantasma. Jo considero un espectre. <laughs> <Assetjador>. un espectre. <laughs> Llavors també haurien els assajadors anònims. Això és d'una anècdota de quan tenia 18 anys que tenia un ex molt tòxic. Bueno, en aquell moment era el meu nòvio molt tòxic li va dir amb un seu amic que es fes passar per un admirador meu secret i em, i em va començar a enviar missatges de que, el, que sabia on vivia, com em deia, on treballava... Com, com, com? Però sí. amb quina finalitat, això? Per mirar, sí, o què, Si Si és en què? Amb un boig? Al, al, a, sí, sí, que, que m'espiava, sí. Que, si sí. <laughs> sí queies a la trampa d'Escota, de, vols pujar aquesta furgoneta que tinc caramelos? No, perdona, he parlat amb els meus pares quan tenia 5 anys. Tu juro, saps? I el tio encara m'ho va dir com, com, has superat la prova molt bé jo, adéu tio adéu no, adéu, doncs m'envaic doncs tu no l'has superat bye, bye. exacte, va i va va ser riu. molt heavy eh, això també, i, i l'últim assetjador que tinc és ah sí, aquest tonisso ja saps de què va mm -hmm. és, és un assetjador, s'he posat assetjador llum a la foscor que això són com detectius privats frustrats ah, no. <laughs> detectius privats frustrats que et passa com per exemple l'altre dia a un grup de whatsapp que hi ha molta penya allò per avisar de quan es fan bolets que hi som tots excepte tu Uri que tu Uri a no res, tens whatsapp sí, sí, sí. si ja sabeu de quin grup parlo pues va aparèixer un missatge l'altre dia perdó, va ser molt, molt divertit eh? perquè sí. aquest grup cada dia és més divertit cada dia serveix de menys surt un que es diu Dic les inicials, J-B, <ríe> alta, J -B. tu diu... J-B Foix. <ríe> diu, diu, diu, diu, espera't, eh? això és a les, a les 12 de la nit i dos minuts, la 002 ¿vale? diu, tu mujer está con otro tengo fotos <laughs> Això... que suposo que anava pel Karim que és l'últim que, que havia escrit però tampoc ho sé <laughs> no, no, tu mujer está ja, con otro ja ho, tengo fotos ja no? ho, va, ho va borrar de seguida ho el enganxar ho vas enganxar <laughs> jo no ho vaig veure eh? i mira que n'estic pendent perquè és de les meves sèries preferides grup de WhatsApp. <laughs> perquè últimament estan a més a més tots com, bueno, jo no, que el, la primavera, bé. el començament de l'estiu sí, la gent o... està animadeta ahir va ve també merdès sí. sí. <laughs> és, és com el grup de mares sí. n'hi va haver un que li va dir a un altre que hi ha que, que, que aquí hi ha, aquí hi ha sí. més policia que persones. Sí. Que, o sigui, més policia que persones em va fer molta gràcia, com dient. A mi també me'n va fer. De la policia no són persones. Sí, sí, sí, total. Bueno, i res, fins aquí el reportatge. Fins aquí els espécimens. Con un trapito azul una botella azul gasolina azul. Con un metxero azul tengo un còctel molotov azul. Bueno, doncs ara passem al, en secció de la tertúlia, un nou format que hem agafat i avui la paraula que us porto és anarcoindependentisme <ríe> ah. <ríe> Ivan! Oh, a mi no em mireu la eh? no, primera part s'hi poso no, no. Aquí, em sembla un oxímonon però valent la... em sembla un oxímonon, sí? sí, sí, sí, sí no hi sí. combregues gota mm, gota no, perquè també vaig anar a votar el dia del referèndum, però perquè sóc soc retreçat però mm. això és són vas còfers, votar que no no, vaig votar que sí, i vaig votar que sí a un estat, imagina't, vull dir que és terrible, és terrible. És l'arcoindependentisme. Bueno. Bueno. <ríe> uh, Què, és una secció per riure's de mi? O... No, no. <ríe> no. Sorpresa, felicitats. <ríe> eh, per a veure els punts eh, variats. Ah, eh. no, perquè només se m'ha demanat a mi, podríem parlar amb l'Uri també, eh? Si vols. A mi anarcoindependentisme em sembla un octosíl·lab. Ah, sí, clar, per tu va de la mà, no? Una paraula de vuit síl·labes fantàstica, amb la que comprego totalment. Però no, no, té, no té cap sentit. Eh? Però ja ho sabia eh? Quan no em vau cap... dir, pot ser de tècnic de so, vull dir que ara no us feu els sorpresos. No, però no té, no té cap sentit, no? Sí, que té no. sentit. Eh? Té, sentit de... té molt sentit. No si, si, sí. exi, si existeix... Té la... sentit de tribu, doncs en anem nosaltres. No, però si sí. existeix l'anarquisme com, com, com a horitzó... L'independentisme com a tal no existeix, vull dir, perquè és l'emancipació d'un estat, és... Sí, però com que la societat, per exemple, aquí catalana ja té molts... Ojo, eh, programa de filosofia, eh? <laughs> té moltes reminiscències del que, del que havia sigut la lluita de narcosindical aquí, és molt diferent que, que les castelles, doncs pues fa que vulguis una independència per llavors aconseguir una anarquia. Exacte. És com el pas intermig necessari per aconseguir l'objectiu. Això final. dels passos intermitjos s'ho va inventar el senyor Lenin i Marx no, no havia dit res d'això. El eh? dels passos intermitjos això és cosa de Lenin, eh? és cosa de l'estat i la revolució, no de la revolució. Salva... El pas intermitj, parlem-ne, perquè... Salvador Seguí, el noi del sucre, Mano, Madrid. Mira, no és, no és fan de la, no és, no és necessitem... de la meva devoció. Estàs molt religiós, sí. eh? san de la meva devoció bueno, combregar. Si, si parla de passa. Jesús, jo mai de posar religiós. <laughs> perquè clar, no sóc un fan jo da, s'ha d'o seguir, però, però sí, sí, és, està, que està per sobre meu segur perquè més coses que jo he fet, aquest senyor ha matrut, vull etc. El van palar perquè sí, sí. perquè, vull dir que, però no és san de la meva devoció, devoció perdó. Bueno, que dir-ho d'una narca ell va dir no, el poble català necessita la independència per poder treballar per una societat llibertària tal. Sí, i quan Vés va passar seria un exemple d'anarca independentisme després el van pelar no, i quan va passar no? quan, quan entren eh, Durrut i eh, Oliver i Escasso a parlar amb companys, que companys els diu la clau del parau de la sí. Generalitat perquè això jo no sé portar-ho perquè sí. ho heu fet tot vosaltres però estaveu, no us hem fet cas i vosaltres ho teníeu tot fet mm. doncs té, què he de fer jo, si tens tot això envoltat de gent amb les meves putes armes i diuen no, no, va farem eh, una reforma no? I, i, hòstia però bueno, perdó eh, però farem una reforma i no sé què bueno mm es no va ser el moment, però es pot fer catal pot passar a, Catalu a Catalunya va passar perquè el moviment obrerista sempre ha sigut molt fort, però podria haver passat a qualsevol altre lloc, ha passat a d'altres llocs. Lo de l'anarquo bueno, no ha passat a gaires llocs per desgràcia. Sí, sí els ucraïnes aquells que els Sí, zona d'Ucraïna. Els, els magnovistes que també van hi van durar, aquells van durar més que nosaltres. Ara anirien amb Zelensky o amb Putin? Ara, bueno, és un no, a, Ara, ara ni, com que no, no anaven ni amb els Aliats ni amb l'Urs, no conto que haguessin triat bàndol aquí no. tampoc. No, no haguessin triat bàndol. Però el Nisú deu portar unes preguntes, no? O ens no. hem posat a xerrar. Ah, S'havien de portar preguntes, també. Sí, altres Era preguntes. De... Ja, ja no... sabia que... Ja, que ja, ja... ja sabia que traiem el tema. Dones, ja ja dones corda, hauria acordat. Ja eh, sí, clar. I... Les preguntes ja surten soles, ja... Era això, a veure com ho veieu, i tu també, tu què opines tu de l'arcoindependentista? Perquè tu I, sí, independentista... Jo sí sí, sí, sí, que jo part... estic ah, sí, ja estic sí. d'acord, totalment. Jo no estic d'acord amb la visió de l'Ivan, perquè ja ho he dit, per mi és... L'1 d'octubre per mi era un pas intermig necessari. No, no, que vagi acompanyat de... de o sigui, que el, que el moviment llibertari i la revolució vagi acompanyat de de coses atractives per la gent que està acostumada a treballar en una democràcia i pugui votar per alguna que sent importar o sigui, o sigui l'estratègia i la propaganda l'entenc però que em sembla un oxímoron com a tal de que si has aconseguit abolir el capitalisme, la classe eh, l'explotació de l'home per l'home has aconseguit abolir un pilot de coses no entenc on queda la part i in anarco-indepe, la part indepe no sé un cap és igual que anarcocapitalista, sí. no no existeix l'anarcocapitalisme és apropiació cultural Jo, Ivan, un cop hagis destruït l'Estat l'explotació de l'home per l'home la, la, la... la imposició cultural i el colonialisme tranquil, que també renuncio a la independència oit, oit, però clar. mentrestant m'està molt sembla una bé altern... ah, tu et sembla... per defensar o sigui, no que... No és l'horitzó, no és, és no, no, el camí. No, no, l'horitzó és el que deies tu i que a una escola amb català, que és la nostra llengua, ens ensenyin esperanto perquè ens entenguem tots els pobles del món alliberats de l'explotació vale, capitalista. I, i sortint d'aquesta de, utopia que estàs dient, que és més que la meva, pues perquè l'Ura Esperanto y y el ja... I, I va renunciar hasta el pesqui, imagina't, l'Esperanto, <laughs> i ha renunciat a, a lo, lo pitjor de lo pitjor de la nostra societat. Llavors, no... O sigui, l'alternativa de... Per, per ser... O sigui, sí que és veritat que en aquell moment potser en el, en el 36 o tal tenia una lògica dir, doncs, a Catalunya com a, com a part del moviment treballador molt bèstia molt llibertària, molt dins d'aquesta filosofia de vida i molt militant i tal a nivell individual, que poguessin dir doncs, a partir d'aquí es crearà alguna cosa nou no? i en comptes d'anar a parir tiros a la batalla de l'Ebre i després intentar arribar a Madrid i etc i morir tots pel camí i que està fes de les seves i etc i quedar en res, quedar amb morts poder sí que hagués molt més quedar-se a Catalunya, reforçar les col·lectivitzacions i fer arribar a la nostra idea i crear un espai però això ja ha passat i si jo aconseguir renunciar a això anar a Coindepes, intenteu no és tan difícil no és tan difícil perquè, vull dir... Bueno, és difícil, sí que és difícil, saps? Perquè si portes molt temps de la teva vida somiant en una cosa, doncs renunciar a un somni ja, sempre costa, tio. Però això és... Sí, sí. Després et sents alliberada, eh? és veritat, però jo no, no, no o sigui, renuncio. A amb l'utopia, eh? Si jo sóc el més utòpic de tots, Clar. perquè el que estic dient encara és... O sigui, que la meva alternativa encara és més utòpica, que, perquè la meva alternativa és que si has aconseguit tot el que significa l'anarquisme, no?, com a... Com, com a Kropotkin poder-la tenir, o, doncs ja no cal ja no l'independentisme. Ara, si és el camí, jo crec que tampoc, <ríe> <ríe> perquè la, la història ens ho ha demostrat mil vegades. I fins aquí la meva conclusió, sobretot el que havia de dir, ara opineu vosaltres, que porto parlant tres quarts d'hora com un pureta, i tinc 30 anys sobretot tu nisso, que has portat la paraula ja, o, el la, o el que, que la porta no opina no, sí, no, no, no, porta... no, sí que opina a mi em, ah. em vau fer opinar, eh, cabronassos no, no, ja, ja ho sap jo, jo estic com tu, o com tu sí, eh? Vull dir, ja... ah, perdó estic solíssim, no, doncs ah, sí. Sí, li podem perquè... passar el micròfon a la Laia que està sentada allà al costat necessito una veu que no sigui... ara, ara vols votar ara. No, no, no, no. no, simplement no vull ser la disidència. dissidència tio, que és un espai molt incòmode i ara li van ha hagut de deixar el seu paper de, de fatxa per poder expressar perquè si no t'imagines sí, esteu escoltant van més de debò no? esteu sí. escoltant van sí. més profund no? sí. el que, que s'estima l'humanitat i no el que la vol destruir Bueno, uh, no, no em sembla el camí. Ara, no, no, no, ara, també, t també t' de dir. També t'he de dir. algú té la capacitat d'organitzar algú atractiu envoltant l'anarcoindependentisme i tal, no sé què, El primer tonto de caure al parany, aquí el teniu, eh? també tu. Això <ríe> <ríe> també t'ho haig de dir, eh? O sigui, jo, a, a, en contra de totes aquestes... Igual que si surt un del POU m'hi diu mira, jo és que em lligaré un cinturon <ríe> I, i tens algú que t'ho pagui, jo tu, com s'ha de fer... Però, ara, no, no és el meu ideal d'aconseguir-ho així. A tope, eh? Però... I primer tonto, eh? El, el primer el, el tonto a eh? pagar la multa? Aquí el tenim. <ríe> Persecució de dos lladres per la ronda de dalt a l'estil Mario Kart. Jo és que sóc molt fan, eh? Sí. sí, però les, les musiquetes del Mario Kart... És que el Mario Kart és diferent que el Mario... Ah. I, I porta unes musiquetes més de... Senyor que està tancat consumint cocaïna durant vuit setmanes, <laughs> sense menjar res sí, només sí, que sí, cocaïna, sí, no? Sí, sí, sí. I... Quan agafa l'estrella. I <laughs> és tot el Mario Kart, és, és... i els circuits són molt una locura, tio. Jo... Bé, bueno, el meu joc preferit. Perdó. Una persecució comença al districte d'Horta Guinardó, a Barcelona, i acaba a Badalona amb llançament d'objectes contra els policies com si fos una cursa d'obstacles a l'estil Mario Kart Hòstia. Això és bastant tros, eh? Des d'Horta fins a Badalona, us ho dic pels de poble Clar, ah, objectes, ah, sí, Gràcies, gràcies objectes... sí, Jo també fa... soc de poble, però... Fa baixada. Això sí. Com que hi ha la ronda de dalt devien enganxar la ronda de dalt i ah. en un moment I si hi pogués, som, però... Si poguessis adaptar al Mario Kart no? allò que fan, Edició especial Barcelona Sí ah, què, tira... Barcelona. què tiraria el Mario Kart? Què tiraria el Mario pel cotxe? un patinet elèctric xutes o a, heroïna no? una expats. bossa de messura si et xoca un expat uh, vas marxa enrere no? advocat tot tostaut d'aquestes merdes de... veus la ciutat en marxa enrere si veus, si... <ríe> la Guàrdia Urbana de Barcelona va identificar aquest dimarts 13 de maig un turisme ocupat per dues persones que constava com a reclamat per robatori els agents després de donar-se que era sostret van intentar aturar el turisme, però el conductor va fer cas omís de l'ordre policial i va escapar-se a tota velocitat per la B20. Clar, els ha robat el cotxe, doncs va decidir escapar-se, no? Que raro. Jo també ho hauria fet. Bueno, uh, jo no ho sé, eh? Jo a vegades ho faig i el cotxe es veu. I el cotxe... <laughs> Imagina't. Els veus, no? I... Sí, sí. Són aquí. I ni em persegueixen ni res, eh? Però jo procuro evitar-lo, Sí, sí. En aquell moment, la patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona va començar a perseguir-los per la ronda de Dal. Ojo la persecució, que és un capítol de Mister Vint, la Guàrdia Urbana de Barcelona. Tiro, tiro, tiro, tiro. És, no, allò, pujant el cotxe a centre pica amb el cap a la porta, no sé <ríe> què. Torrente. Sí, sí. Es lia i l'assassina. Sí, sí. Apunyala el company, no? Ai! El fica al malatero del cotxe i el crema amb un pantano, com la Rosa Paral. Perdó. Sí, sí, és això, ja, sí tot semblava apuntar que seria una persecució neta. Fins que el passatger del cotxe, un menor d'edat, va decidir llançar diverses boles de petanca per la finestra del turisme per intentar que els agents deixessin de seguir-los... El cotxe devia ser d'un avi, no? Sí, que t'ho véss les boles de petanca. <ríe> <ríe> que bona! I, I va dir... Què tenim aquí? Una crossa Home, o boles de petanca? És el mi millor que pots tenir, eh? Boles de patanca per tirar. Clar, perquè... què, sí, sí. què més devia portar el cotxe? El, a Ara voldria saber com les va tirar. Si les va tirar allò en pla vitlla, allò en pla bolus, o va intentar tirar... Jo crec que va tirar a tocar. A par... a Home, si la fuga és ben parida. Sí, sí, I sí, això sí. és el Mario Kart. Que votés, tirar... que botés que la bola. El Mario Kart tires a tocar. O si t'entro una bola de petanca, por vidre de davant, m'acaba on tenen, cuidado, eh? Jo, si soc mosso d'esquadra, el primer que faig és trobar la pistola, però per disparar-me a mi. Perquè penso, ojo que són pirates, van amb canons o... Pa... Oh, què collons porten al cotxe, no? Què tiraríeu vosaltres si us perseguissin els Mossos? Si què teniu tens... al cotxe? Si ten... Teniu alguna cosa? Jo tiro els, els bastons, els bastons de sempre els porto a sobre. De la bastonera? Sí. no, per tirar los -hi? S'ha de portar, s'ha de portar, sí, de ja. pensar, eh? Ara que hi penso ja posaré alguna cosa per tirar. Volets, <ríe> eh? Sí, no algú que pesi, no? Que, clar, senyor, què fa vostè amb un paquet de C4 al seient del copilot? Per si us trobo. Oh. Llavors també el que passa és que això, clar, mentre estàs en marxa no pots, però hi ha el gat que veus que està al malatero. El gat, sí. bueno, o sigui, però si tens algú darrere que pot fer una maniobra amb el seient i entrar al malatero però... i d'allò, allò també carda mal, eh? provar el pasta. Home, boles, però bueno, petanca. si t'has de defensar. Boles de petanca és bona defensa, eh? no, no te les no, esperes. No, no, boles de petanca però estan molt no bé. Jo tampoc, però igual si un dia passo pel T, que no me'n unes i les deixo al perquè, perquè tampoc et poden dir res. No, no, clar. no és que... dir? clar. Vostè porta boles de petanca. Per això sí. jo els bastons sempre et... els porto, perquè això és com anar amb un bat de béisbol, però jo sóc bastonera. No, però el Estat? cotxe de l'Uri molaria, perquè trobaries el parapent i les boles de petanca. No, jo quan aterro m'agrada fer els meus... <ríe> la meva partideta amb els amics i me'n vaig a casa. Anar volant i tirant les boles de petanca des del cel amb el parapent també. Ah, tio, el, bar, el baron rojo. El bueno, baron però rojo. també hauries de, no sé, eh, perquè pesa bastant allò, no sé, el parapent s'hi aguantaria amb caires boles allà. Bueno, és, és, com, és, un, bon, és un hobby quan qualsevol altre. Sí, sí, s'han de respectar. Cadascú <ríe> té les seves costums i s'han de respectar. Uh, simplement per dificultar que els enxampessin. En qualsevol cas no ho van aconseguir. Finalment, tots dos van acabar detinguts més tard. Ah, però no O sigui, durant la persecució no els van enxampar. Va ser més tard, més quan, tard. Van, quan van per al bar. Ah, ara bé. Jo ara ah. entenc que sí que els van enxampar, que per això ho diu. Sí, que sí. Finalment... Després de tot això, el conductor del cotxe va perdre el control a la B20, a l'altura de Badalona, Barcelona. Hòstia, el copilot corranço i llavors falla el pilot. No, I mal puesto per perdre el control a Badalona. <ríe> ja, <ríe> ja ha passat més d'una vegada. Els dos ocupants del turisme van sortir corre i van continuar a fugir de peu. El menor d'edat, que havia d'ençan les boles de petanca per la finestra, va ser el primer a caure. Brito i picatost, eh? <ríe> Els dos? Vaya, vaya genis ens ha per la mateixa patrulla de la Guàrdia Urbana que els perseguia i va quedar detingut. L'home que anava volant, no obstant això, va aconseguir escapar-se, però per, per, per poc temps. Els Mossos d'Esquadra el van aconseguir localitzar i arrastrar poc després. El van trobar al bar. Al sí, bar estava al I i els van, o sigui, al principi els van enganxar perquè havien robat un cotxe. No. Sí, sí, tot quan, va començar per perquè aquí perquè havien robat el cotxe i van estimbar però mig van dedicar-se a bombardejar ah, a, fer, sí, a tirar boles de petanca <ríe> clar, llavors ha tentat contra l'autoritat però, ui, ui, bueno, ui, ui. Clar, però vull dir, ells no que sentiran cap bola de petanca si no se'ls hagués perseguit ah, aquí, és, aquí, és... aquí també és el... un per altre part, cas que és culpa de... de la poli clar. per part de la policia és, és la sí que és una mica puta <ríe> ja se'ls veu que no són uns lombreres sí que és una mica puta i quan aparquin baixes del cotxe i li dius senyor González està usted detenido porque es usted tonto i ya está y no pasa res però no, no montes una persecució a la ronda de dalt a les 8 del vespre perquè no, bueno, no sé no sóc jo el senyor dels protocols de la policia perquè si no no hi hauria policia però eh, muntar aquest cristo per un cotxe robat? Senyor, en... que això és Barcelona. Volien anar al gra. Eh, ten... Aquí s'ha robat cotxe, i si no... Volien solucionar-ho ràpid, saps? Volien bueno. parar-los i, i ja està. Però també havien d'haver pensat... Però ells pensat que si... també... No, també havien d'haver pensat que si van amb un cotxe robat, ho saben, perquè saben que el cotxe no és seu i que l'han robat, evidentment que no pararan. És que clar... Vull dir, aquí és falta de matèria gris de la Guàrdia Urbana. Ser una mica puta, no?, la policia. Haurien de fer el psicotècnic sí, i l'examen sí. de ser una mica puta. La puta la policia. De, jo què sé, eh? si veus que està a 80 km per hora... Bueno, no, montis... inter... no sé fins a quin punt interessa que, que, que, que siguin intel·ligents aquesta gent, no sé. Ah, no, és, que no, ja no... No... és que no haurien ni d'existir, però posats a que existeixin, per mi, com més retardats, millor, eh? <laughs> Sí, bueno, així passa que Doncs sembla quan... que els teus desitjos són ordres <laughs> perquè són una colla retardat totalment, totalment, totalment Estan fent els exàmens al teu gust <laughs> a punt, ens patomitzarem amb De del disc homònim De Lío. Les cançons Veran Dutá i un puto dia más. Veran Dutá és basco? De sí. sí. Lío perquè té nom a grup basco, no? De te cagues. De... Sí, doncs pues sí. Bueno. sí. Bueno. <laughs> bueno, bueno, bueno. Aquelles còpies de, de Clash que ja no tenen cap sentit perquè la gent deu dir, oh, que originals, t, no sé té, què... T, A, què, sí. Uh, bueno, mira, Manu, senyor... Del... Hi ha una tendència dintre del... que es fa, no?, de ficar-ho així. I són, la meva pregunta, perquè no sé qui són, eh? jo estic mm. faltant ja, sense saber Sí, són. no, falta, falta. I són punk? És punk, bueno, tu ho diràs, tu ets el... Et uh, no, ja ho decidiré jo si és punk o no és punk. Tu, escolta, vull m'ho dius, ells es defineixen com a punk roll. Pung en roll, eh? Pung o sigui en no roll. No, no és pung. l'oreja de Van Gogh? Uh, no, gairebé. No, no, una mica més trencada la veu. Però... Hi ha algú que sàpiga tocar un instrument? Uf, jo diria que sí, que n'hi ha algú. Doncs així no és pung. Ja. Perdona, però així no és pung. Sí. Bueno, no, ha... Uri, com a expert en el pung... Com a no saber tocar cap instrument... Com jo. Si saps tocar un instrument no és pung. Perquè a tu quan et diuen... Uri, què saps tocar... Tu dius nasos. la guitarra I llavors quan et diuen i què toques Tu li dius punc I la persona si sap tocar la guitarra et diu Llavors no toques la guitarra oi? O, o fa. <laughs> Clar, Com ens passa tots? No? què toques? Pum". Llavors Llavons saps un la menor Un fa i un mi no? Jo, jo, jo no goso dir que toco la guitarra No m'atreveixo no, clar, clar, clar, però és com toques, eh, bueno, sí, xaporreixo i què toques? Pum, ah, vale <ríe> com, bueno, clar, no toques no, no toques llavors els de l'Io toquen bé bueno, Et ja no, no, sí, sí, per mi sí, sí. Clar, jo és que tot hi ha alguna sigui... distorsió veu trencada, però jo tal però... que sigui, una bateria a temps, ja yeah. ja no em sembla, pum ja, ja, però és que costa ja trobar Pupunc nou, aquests són del 2020 eh... Que està bé, eh, que la gent aquí presa a tocar punk, però... Ja, ja t'entenc, ja, no ho sé sí. Sí, sí. A veure, a veure, aquest sàmol bueno, i... No ho no oblidem en aquest programa s'ha posat eh, al Cultura no punk s'ha posat pop Hi eh? sí, o sigui, va haver un moment de falta de, de posar Mecano I i què més vam posar un altre dia? Mecano, és veritat, vam posar, posar Mekano un dia posar mecano, i el següent dia no sé què collons vam posar. Altres. I ja està. Ja està. Bueno, no, jo no, tinc ja ganes està. de sentir aquesta de u, u, otro puto diàmels. Okay, jo hi ha més d'un dia que ho penso. I l'altre es és... en basco, no? L'altre, sí. és... com que no l'entenc què vol dubte. dir... No, no Però la, la segona he pensat en els subscrits, Sobretot el dilluns. Bueno, aquí, resp aquí respectem tots els idiomes cooficials Sí, la diferència. Bastantes, no, perdó, perdó. La diferència, avui, eh. Tas arriba avui, Avui està, sí, sí. avui estar venido arriba. Sí, sí. Veure, com, com que sé que esa dita. És a, els a Sí, home, sí, sí. sí, sí. sí, que, que... que tu ho creguis que et censuraré. No, no, no, no, tot, No No, no, no, no. No, no, no. no, ja censuraré... tot, no tot traurem. Tant això de que sigui, que no siguiem directa, em va bé, perquè jo en directe han tot una mica, però com que aquí sé dir direm, tallo jo. Vinga, endavant. Ja sí, Tormes a jugar eh? sense. Torno a faltar sí. el respecte -hi a tot. Ja consens, eh? Si et diga jo de sí, sí. Pues... <ríe> vol dir que no tota ja. Mira, ja ara defensaré l'estat d'Israel. <ríe> no. No. no, perdó. La, ja ja l'ataque. Mosega. <ríe> perdó, perdó, sóc som normal, però. Jo sí sóc gaútaller, Sóc sóc normal, però no sóc mala persona. <ríe> Ai. I fins I... aquí les caquetes. Mmm, gaudiu de la música. No més estranya. Per què? No ho que surtir. Perquè han estanqueu fills de puta. I don't